والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار قالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللهم زادوا ونمفروا مسلمانهم muhađirima i jansarijama, i svima onima koji slijede dobra djela čineće, a i oni su zadovolni njime. Za njih je on pripremio djennetske bašče, kroz koje će i oni će rječno im to uvijek To je veliki الجيش لن الامر من بعد الثواري غدي حستروني ف شعر الضباب وخطب فعال عامنا وايا وللاقوام قد سوا اسما احرا يا بني قومي غاصوا wa marraqu salamuhu al-kizab ilaykum ya bani qawmi rithala wa fi ahdaniha nushira al-atha salaamun aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh taym nashega sherh predavanja uzavate shizam na vaki qur'ana itunnat allah sallallahu alayhi wa sallam razlo zartsmo se odlučio Na prvom mjestu jeste to što se sve više na u našim prostorima pokušava prostoriti literatura koja sve više napada na naše temelje vjere, gdje se želi tom prostornom literaturom napasti adhabi Allahu, poslanika sallallahu alaihi wa sallam, okaljati čas naših majki gdje se želi pozvati u jednu dogmu, u jedno vjerovanje, u jedno akide koje naš narod ovdje na ovim prostorima nikada nije poznavao za ovih godina koliko postoji ovdje. Zato je obaveza na svima nama da objasnimo ljudima ove stvari. Drugi razlog jeste i to što nije samo problem što dolazi ta literatura, nego što već ta akida, ta dogma nalazi uporište kod nekih ljudi do te mjere da se pojavljuju koje kakve petve koje su nepoznate od to Allahu, poslanika Allahu sallam, kada je u pitanju dogma šija. Kao dokaz pročitat ću koja se nalazi na jednoj od stranica na internetu, na Islam Bosna, gdje je nekako vijeće islamskih učenjaka, koji sebe nazivaju Svetva koncil, odgovorilo na sljedeće pitanje. Pitanje glasi, da li se 12 imamske šije smatraju muslimanima? Koliko sam ja primijeti oni zgovaraju šehadet, klanjaju poste, idu nahađ i radi sve drugo što i ostali muslimani. Ali nešto i ekstra, ima ih i se kako vidim, s foruma. Znači postavlja čovjek pitanje da odgovori kakav je stav Islama, kakav je širajski propis po pitanju 12 imamaca šija koji se još također zovu džaferije ili imamije koji se nalaze trenutno u Iranu i koji već djeluju na našim prostorima. Odgovor je sljedeći. U ovim teškim vremenima kada jedinstvo meta stvar koja najviše dostaje muslimanima najmanje nam je potrebno da iz doma Islama izgonimo onoga koji ima pravo da bude pod jegovim kromu. Svako ko prizna Allaha za svoga jedinoga gospodara Prihvati islam za svoju vjeru i Muhammeda s.a.a. za svoga poslanika je musliman. Svako onaj ko ne negira temeljna imanska načela je musliman. Brat svakog muslimana, mukmin brat svakog mu'mina. Ovo je mjero koje trebamo općenito primjenjivati na svakoga, ne samo na šije, isna še rije, znači 12. imamce. Međutim, druga stvar je činjenica da mnogi šije činje stvari koje odobravaju Allah i njegov poslanik, ali ovi radine ne dovodi u pitan islam i iman njihova počinjivaca, nego ga činje grešnikom, kao što je slučaj sa proklinanjem častnijas Haba. Ovo znači da je dužnost svakog svjestva muslimana da opominje počinjivce ovih radnjih i savjetujih, a ne da ih idući linijom manjeg otpora izgoni iz izvjeriti. Znači, i u jednom momentu nije došlo pitanje da li su oni nevjernici, nego kategorično se tvrzi da su vjernici. Opravdava se ova stvar, jer je potrebno jedinstvo ummeta u ovom momentu. Jeste, draga braće, Nam je potrebno jedinstvo. Ali ja pitan, svi u nas, na čemu ćemo se ujedin da ne bi učinili nasilje narodu jednome, služit ćemo se s njojim knjigama, iz kapitalnih dijela koje oni priznaju i crpe iz toga svoje učenje. Poslušajte što kaže Niametullah al-Jazairi u dijelu El Anwar al tom drugi na stranici 279. Kaže mi se sa njima, misli na imbi sunna wal-Jama'a, ne možemo složiti na jednom Bogu, niti na jednom poslaniku, niti na jednom imanu. Zbog čega? Zato što oni govori da je njihov gospodar onaj koji poslao muhameda sallallahu aleyhi wa sallam, čiji je namjesnik iza njega je došao Ebu Bekr, a onaj gospodar koji je poslao Allahov poslanika Muhammeda sallallahu aleyhi wa sallam, čiji je zamjenik, nasljednik Ebu Bekr, nije naš gospodar, nije taj poslanik naš poslanik. Niti je taj zaminik nasljednik halifa Allahov poslanika, naš halifa. Jasno kaže ove riječi u ovoj svojoj knjizi njivom šehr Niametullah Čezairi. Na čemu ćemo se ujediniti? Da ne bi govorili, kaže nešto iz svojih glava, vidjet ćemo stav islam čučenjaka, ali sunneta al-đemaa, imama ovoga ummeta, koji su sačuvali Kur'an i sunneta Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Slušajte šta kaže imam Buharija, za koga svi znate, u dijelu Halku Af'al i Ra'ibad, na stranici 125. U Kada je u pitanju stav islamskih učenjaka i šerijanski propis po pitanju šija ili imamija ili džaferija, kaži imami Bukhari, rahmetullahi alej, svejedno mi je da li klanjao za džahmijom, to je jedna sekta u islamu koja je negirala sva Allahova svojstva, ili raafidijom šijom, ili klanjao za židovom i kršćalinom, njima se ne naziva selam, niti je dozvoljeno posjećivati, nije dozvoljeno ženiti njihove žene. Nije vaše dočinje se ne prihvaća niti je dozvoljeno nijeti ni ovo meso. Ovo kaže imam Buharija, rahmetullahi alejhi. Učenjak imam Ali Malik koji je rekao za sebe nisam počeo izdavati fetve dok mi nije 70 učinjaka u nezdidu Allaha poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem posvetočilo da zaslužujem i da mogu da izdajem fetve. Poslušajte šta je rekao. Poleđajte u Tefiru ibn Qefera, rahmetullahi alejhi. Kod komentara 29. ajeta je Suriel 5 sljedeći. Iz ovog ajeta je izvukao zaključak. Imam i Malik u jednoj predaji od njega. Da su rapidije koje mrzi azhabe. Nevjernici. Jer azhabi zazivaju i nađućuju rapidije. Pa onaj ko mrzi azhabe, on je nevjernik shodno ovome ajetu. Na istom tumačenju ajeta sa Imam Malikom se složio dio učenjaka. Tepsir imun kefira, tom četvrti strana, 219. Također u predaju od imam Malika spominje imam Elalusi u svom tepsiru Ruhalmaniju. Kaži Imam Kurtobi za ovaj komentar od Imam Malika u svom tesiru. Nije poli je rekao Imam i Malik u svome citacu i pogodio je tumačenjem komentaru ovog ajeta. Jer ko bude umanio vrijednost samo jednog azhaba ili ga bude uvrijedio, on je odbaci ono što je došlo gospodara svjetova i poništio je šarijat muslimana. Tom 16. strana 297. Takođe kaži Imam i Malik da mu se Allah smiluje. Onaj ko psuje azhabe, Allahog poslanika sallallahu alaihi wasallam, ne zaslužuje ne muslima. Ilije rekao, kaže prenosioc, ne ima nikakvog udjela u islamu. Ovu predaju od imami Malika Bilježi al-Hallal u djelu svome koji zove Sunne. Što se tiče Ahmed i Muhambela, rahmetullahi aleyh, od njega su prenesene mnoge predaje da šije nisu vjernici. Jedna od tih predaje je sredjeća. Došlo je u kitabu Sunne da je rekao imam Ahmed Rafidijama. Oni se odiču ashaba Muhammeda aleyhi salam. Suju ih, umanju nju vrijednost i zasluge, te proglašavaju sve ashabe nevjernicima osim četvorice, ali je... Ammar ibn Yasira, Miqdad i Nesweda i Salmana al-Farisiju. Nemaju Rafidije nikakvog udjela u Islamu. Ovo predaju bilježi Al-Khalal, također u Sunne, na stranici 82. Također rekao Imam Hafiz, Abdurrahman al-Mahdi, koji umro 198. godine po Hidri. Rafidije i Jihmije su dva posebna naroda. Uopće ne pripadaju ummetu Muhammeda sallallahu alihi wa sallam. Ovo predaju od njega bilježi imani Bukhari, u dijelu Halku Afalil-Aibad, na stranici 25 Muhammed ibn Yusuf, 112. godine i po Hidži, je rekao: "Što sam čovjeka kada je upitao ovoga učenjaka, šta je sa onim čovjekom koji psuje u jebu Bekra?" Pa je odgovorio: "On je nevjernik." Rekao je: "Hoćete mu se zaklanjati jenazah?" "Ne," odgovorio je. "Pa šta će mu raditi sa njim jer govori la ih Allah." Rekao je: "Ne dodirujte ga rukama svojim. Podignite ga pomoću drveća pa ga tako zakopajte u rupu." Takođe je rekao: "Ima me bozuraj razik, koji inače bio hafiz hadisa, koji je poznavao Stotinu hiljada hadisa na pamet. Kažu islanskućenjaci, ako ne zna Ebu Zura'a, Errazi, Hadis, Allahu poslanika, taj hadis nema osobe svoje nikakve. Toliko je znao veliki broj hadisa. I pola je tova imam šta kaži Ebu Zura'a, Errazi. Kada vidiš čovjeka da omanjuje vrijednost nekoga sahaba, znaj da je taj čovjek hijeretik, ospadnik od veri. Zato što njegove riječi vode ka poništavanju Kur'ana i sunneta. Jer ko nam je sačuvao Kur'an? Ko nam je sačuvao sunnata Allahu pos nego ashabi, radijallahu ta'ala anhum. Poleda je dijelo Elkifaje, strana 49. -a. Kaže Ebu Muhammed, Abdullah ibn Muslim ibn Kutejbe, koji umro 276. godine po Hiđri, pretjerivanja Rafidija u ljubavi prema Aliji, radijallahu anhum, koja se ispoljava preko davanja prednosti nad onima kome je sam poslanik, sallallahu aliju oselem, dao prednost nad njim. Zatim njoma tvrdnja da Alija učestvoje i djeli poslanstvo sa poslanikom, sallallahu aliju oselem, Jer jasno kažu da je Dibri pogriješio u donask objave, jer je trebalo donijeti ali nije trebalo poslaniku. Zatim njemu va tvrnja da imami znaju Gajs. Sve to u sebi sadrži laž na kup, veliko neznanje i glupost. Pole da uperem u knjižy an-iktila filal fil rad walrdu ala janiyati walmushabbae, ta je dedati tisna. Kaže al-Tabi ibn Jala, poznati učitelj Usula, učitelj svoga vremena, umro 458 godine po hidžri a što se tiče Rafidija i širijaskog stava u njima, citiram, ko bude proglasio adshabe nevjernicima, ili joj karakterisao kao pokvarenjake fasike, u značenju da to pokvarenjaštvo vodi ih u vatru, on je nevjernik. Pola je dijelo Arnumatemet, strana 267. Kaže Ibn Hazm, el poznati učenjak, u svom delu El Fisad, a što se tiče tvrdnje kršćana, koju se brane tvrdnjom da Rafidija tvrde da je Kur'an promijenjen, jer se kršćani branili, Kako je Biblija iskrivljena i Kur'an je vaš iskrivljen, jer dušije kažu da vam iskrivljen Kur'an. Kaže što se teče tvrdnje hršćana koji se brani tvrdnjom. Da Rafidije tvrde da je Kur'an promijenjen, treba znati da Rafidije nisu muslimani. Rafidije su sekta koja se pojavila 25 godina nakon svrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I to je grupacija koja ide putem židova i hršćana ulaži kuflu na vjersu. Da je Fisal, tom drugi strana 213. Također je rekao Ebu Hamid al-Hazali, svi ste Hamid al-Hazali, koji je umro 505. godine po Hidži. Onaj koji jasno kari, da su Ebu Bekli i Omer, da je Allah zadovoljan sa njima dvojicom, ne vjernici, prekrišio je stav cjeloputne uleme i džma. Na taj način oni je odbacio sve ono što je došlo po pitanju obećanja da će ući u dženne i mnogobrojne pohvale za njih, te zanegirao dokaze koji upućuju na ispravnost njihovog vjerovanja, odnosno da su oni najodabranija stvorenja. Zatim kaže, Iko bude to rekao, i nakon što do njega dopru dokazi za navedeno, i on opet ustraio svome vjerovanju da su oni nevjernici, on je nevjernik, nakon sposavljanja argumenta nad njima. I ovu ćemo me s'elo objasniti, inša Allah. Zato što je na taj način zanegirao Allahog poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam. Ako zanijeće jednu riječ da Allahu poslanika, sallallahu aleyhi wa sallam, on je nevjernik na oslu tava cjelokupne islamske uleme. Poledaj knjigu Fada'ih al-Batinije od imana Al-Ghazalije, strana 16 Jeste, draga braću, ovo samo nekih od citata mnogobrujnih islamski koji su tekfirili Isne Ašerije, Imamije, Dža Ašerije, Šije. Tim treba znati i napraviti razliku, a to je da, kada je u pitanju dijelo samopsovanja ashaba Ahmed ibn Hanber, koji je bio rigorozan po stavovima i poznat po ljubavi prema ashabima i uopćenito, nije tekfirio onej koji bi uvrijedili ashave, ali kako, nije poglašavao nevjernikom, onej koji bi umanjili vrijednost ashaba na taj način to bi ih okarakterisali recimo da je neko od njih bio šta, recimo kukavica, ili da je bio škrt, ili da nije imao puno znanja. A što se tiče druge vrste umrede koje bi štetile ashabima na taj način, da bi napale na njovu ličnost ili progašavali nevjernicima ili velikim pokvarenjarsima, nema sumnije da je sam Ahmed i Hanbel tekvidio i smatrao takve ljude nevjernicima. I to je ono što še hrvite mi je, rahmetullahi aleju, draga braćo, Kada govori o šijama i općenito ostalim sektama u islamu, postavlja uslov, a to je da on tekfiri i da proglašava dijelo kufra, psovanja sahaba, vjerovanje da Kur'an jeste manjkav, da imami znaju gajb, nevidljive stvari, ono što će se sute desiti. Proglašavao je djelo kufra, ali ono ko bi to u radu ne bi proglašavao sve dok ne bude se od njega oslonile određene zapreke, jer možda taj čovjek živi u neznanju. Ne zna za te stvari, dok se ne uspostavi argument na djim. Ali kad se uspostavi argument na djim, onda nema suni da je taj čovjek koji uradi to dijelo, dijelo kupra, izlazi iz vjeri. Neki dogme samih šija. Draga vraćo, oni imaju akidu dogmu. Po pitanju Kur'ana i po pitanju mushafa, kojih zovu mushafu Fatima. Mushaf od Fatima radi Allahu ta'ala anha. Da im neki učili nasilje. Citirate mu njihove riječi iz njihovih knjiga. Jer kaže uzvišenja Allah subhanu wa ta'ala. La je menjenku snaan qawmi ala allaa ta'dilu ya'diluhu aqrabu lit taqwa namoite da vas mržnja prema jednom narodu navedi da vi ne budite pravedni budite pravedni je to je put do bogobojaznosti mi ćemo biti pravedni i rećemo ono što oni govore za sebe u svojim knjigama sa zbrojem stranice i ime djela u kojima se to navodi čuli se za delo niovu el kapi to je niovu tahil buhari oni ne priznaju tahil buhari koje priznaje sunna al jamaa I sami za njega kaže da je to prvo kapitalno dijelo u hadisu kod njih. Koji bileži predaje od džapera sadika, ni ovog imama, kako oni zovu. Ali on nije imao nikakve veze sa šijama. E, Kulejni, u ovom dijelu, el-Kafi, slušajte šta kaže. O mushafu, koji je došao papi mi, Kaže da je uzvišeni Allah, nakon što je usmrtio Allah u poslanika Muhammada sallallahu alijhi wa sallam. Slavo Meleka, koji je dolazio papi mi Allahu ta'ala anha. I donosio joj objavu. Pa je ušao jednog dana aliha, radijallahu ta'ala anhu, pa mu se ona potužila da dolazi melek. Pa je rekao šta si govori. Pa je rekla, kad dođi kod mene melek ti seri krejmane i piši. I tako da je napisao aliha sa svojom rukom, mushaf, poseban mushaf, vimo Kur'ana koji dešao sallallahu aleyhi wa sallam. U njemu kažu tašno, emma inna u fihi še'u min al halari wal harami, walakin fihi ilmun ma je U njemu nema ništa od halala, niti od harama. Ali u njemu se nalazi znanje od onoga što će se desiti u budućnosti. Djelo u Sulu i prvi tom, 240. strana. I također Biharu Anvar od Bakirja Medžlisija, spominje Isu tu predaju. U njemu se nalazi znanje šta će se desiti u budućnosti. To je odlika Musjhapa Fatimi. Radi Allahu ta'ala anha, kako to oni veruju. Draga braću, Allahu poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Nie znamo šta će se desiti. Nie znamo ga. Osim ono što moe uzvišeni Allah dželle şane bozgovio da zna. I to je ono što kaže uzvišeni Allah dželle şane. Kul la a'limu kuni naf'a wala darr'a الله <سؤال> ma sha'a Allah. Wala kuntu a'lamu al-gayba la staktartu min al-khair, wama masani's-sū' iti mnogo odarnati s tešću. Onda ukuntu a'lamul ghaib, iza ja'lam ghaib, iza ja'lam što će mi sutra se sutra da desiti. Za sektar tu mineral khair. Ja bi sebi uradio nešto pa da zaštitim se da priđem sebi kako dobro. Jer da je znao Allahu ta'ala sallallahu alayhi wa sallam gajib. ne bišao na Uhud pa da bude ranjen. Da znao Allahu ta'ala sallallahu alayhi wa sallam ghaib, uradio bi druge stvari da ne doživi poraz na Uhudu. Ne bi mu umrla like, ćerke, draga braćo. Sve o situaciji pri njegovoj smrti tako dalje. Allahu fosanik sallallahu alaihi wa sallam nije znao gajdu Osim ono što ga je uzvišen Allah podučio Jer je bio fosanik Pa kako onda Da patima dobije mushaf Draga braćo U kome se nalazi znanje šta će se dečiti Dakle uđa kaži kulejni u kafiju Od Ebu Basira Nekoga njimog učenjaka Kaži došao sam kod Ebu Abdullaha Kod džafera sadika Namagali su na ovoga čovjeka draga braćo Koji je bio imam sunneta Imam sunneta I bio učenjak Abu Hanifa الله عليه najut inna la galis na njega islagali to ju odaj na njega kaže pomenuje budačak hadis Abu Abdullah izme Jos Talib rekao je va in indana la mushaf Fatima alayha salam مصحف فيه مثل قرآنكم هذا سلا تمرات ما فيه من قرآنكم ما في قرآنكم حرف واحد قال ناشك مصحف مصحفاتي يتريبوا تاريخي وذلاشي قرآن هنا مثل نالذي نيتاً حرف في ذلاشي قرآن أو كدير بلجي ناشي هالكوليني وكافي ونسران في دوستو ترية ستشريس شو الله مصحفا محمد رشاو صلى الله عليه وسلم أنا قال ناشي Ovaj Kur'an nije dokaz. Osim sa podupjeračem. Ko je podupjerač? Kažu Alija. Radi Allahu ta'alanu. I imami. Ovo navodi također kulejni usuljka. I nastovali smo da uzmemo stvari iz kapitalnih njovi dijela. Međutim, draga braćo, što se vidi će ovog Kur'ana, koji objavlja Muhammedu sallallahu alihi osallam, koga vjeruje svaki musliman, svaki musliman odahili sunnete u al džemaa, oni su, i pored toga što su ga prihvatili, Na ovakav način došli sa jednim posebnim tepsirom, koji se zove ezoterični tepsir. A to znači da svaki ajet u Kur'anu, draga braću, po vjerovanju šija i ovu akidu i ovu dobnu suzele sufije od njih. I to se nalazi kod njih, vjeruju da svaki ajet u Kur'anu ima vanjsko značenje. To zove oni egzoterično ili zahir, ali svaki taj ajet ima i ezoterično unutar njih. Znači nje koji ne posjeduje niko osim ko, imami, ako sufi, a to su šrihovi. Tako, navode u svojim dijelima, kako i na koji način, su prokomentarisali određeni kur'anski ajete. Pa navode komentar kur'anskog ajeta, u tepsiru su omen, Inna Allah je umaru komentarza za Allah bakara, Allah naređuje da zakoljete kravu. Kur'anski ajet koji je došao Musa'u alaihi sallam, kada im je naređu Allah željušanu da zakolju kravu, kažu ovdje oh, znači krava šta? Aisha radi Allah ona. الله يناري ذل ذا كله ايش تاكوجي انكي ايه وركد بعثنا في كل امه الرسول ان يعبد الله ويستنب الطاغوت ده الله سواء وسكن زمنه فوسنيكا كوي يافوزيبا او ابوجاوانيا الله اذا سكوني الطاغوت فتوماچيلي سو تو ده سكوني ابو بكر تاكوجي كومنتار قران هو اله واحد ما موجود ماتي دوا بوجا بوجا يدوغ بوجا Pogledajte šta kažu u svom tepsiru, u tepsiru Lajashi, i također tepsir Nuru Sakalin, kažu nemojte uzimati dva božanstva, nego uzmite jednog božanstva, kaže to je imam. Jer ne smio biti dva imama u istom vremenu, mora biti samo jedan. Tako su prokomentarisali značin ovog kur'anskog ajeta. Također, komentaru kur'anskog ajeta, voljete tebi ohutovati še islan, ili voljete tebi ohutovati še jati, kaže nemojte sklijediti stope šejtanove. Kažu, nemojte slijediti vladavinu, jih ilafe tebu u Bekrajomera, radijallahu ta' ranjhuma. Što si tiže, draga braću, njihovog vjerovanja i njihove dogme u njihove imame, 12 njihovi imama, pogledajte kako je njihovo vjerovanje. Oni vjeruju da se njihovi imami bolji od poslanika. Tako je njihov šejh al-Bakir al-Mezlisi u dijelu Diharu Anwar na stranici 267. od 26. toma, napisao je poglavlju u svojoj knjizi koje zove Poglavlje koje govori da su imami bolji od poslanika i da su najbolji ljudi od svih stvorenja wa akademi zaakav van hum vanil melaike se vanca iril halk i da je uzvišeni Allah uzvi obačanje od Meleka i od svih stvorenja i od poslanika da će smijediti imame i da su pe to da danju ulazim poslanika da vole imame bog toga što su na toliko istepenici kod Allaha ni ova dogma po pitanju vatshaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam draga braćo poveće što kaže njoj šeht u djevu koje zove riđalu kiši to je njovo kapitalno djevo koje govori o ravijama o prenosiocima njovi hadisa kaže se u djelu riđalu kiši stranici šestoj an hananim sudir anebi ja nebi jafra alaihi wa sallam odebu jafra znači predaja kude je rekao ke'anen nas lahu ridde ba'den nabije sallallahu alaihi wa sallam in lase فقلت ومن الثلاثة فقال المغداد بن الأسود وابو ذر الغفاري وسلمان الفارسي ذي ركاو جافر الصادق يودي سنعاكن سمتي بوثانيكا صلى الله عليه وسلم سسيه اضمت له سيه اصحابي واسن ترويتي وابو يبدأي سيسواتيش لكفر واسن ترويتي فاو فيتاو السمقه كوستا ترويتي ركاو يه كاهي مغداد بن الأسود ذر الغفاري يسلمان الفارثي ودرقهم تيليما nekih šijskih literatura navodi se da taj broj dostiže sedam da su svi ashabi otišli u kopr osim sedmorici i to je ono što se navodi u drugoj predaji u ovom dijelu riđaru piši predaja da je u početku bilo trojica koji se odmetnuli zatim su se vratili vjeri Ebu Sasan ashab Allaho poslanika koji zoveo Haslan Ibn Muzir zatim Ammar Ibnu Yasir, zatim Šutejro, zatim Ebu Amra radijallahu ta'ala anhum. I to se karim kakođe jasno govori. Ono najveći broj do koji su dostigli oni priznali, jer samo među njima određeni sekti i određeni pravaca, najviše što su priznali njelog broj jeste do 19 ashaba, 17, 18 ili 19 ashaba sa različitim ovim predajama. A ostalo, svi su se odmetnuli od vjere, Allah subhanahu wa ta'ala, na kuspretiti Allahu, poslanika sallallahu alayhi wa sallam. U pitanju je dogme. Govorite šta kažu u jednoj predaj. Predaju koju bilježi Al-Gumi, to je njegov tepsir koji je na stepenu tefsira Taberiya. Jer vi znate da kod devet sunneta i u džemaa tefsir Taberi, osova temelj. Najglavnije i kapitalno djelo u tefsiru. Njihov tefsir koji zove tefsir u Sunni, on mi prolaja tako i prevodi i predaju. Ne vodi predaju također od džafira Svadika ذي الله وقصنه صلى الله عليه وسلم وسط وندان غديرة يوم غدير وكان يبيض سدى منافقة سدى منافقة قنس أبو بكر عمر عبد الرحمن بن أوف سعد بن أبو بقاس أبو بيد سعد مولى أبي حزيفة مغير بن شعب فألك عمر رضي الله تعالى عنه ونكاج لعنة الله عليه قال الزرنبي دي ت... فما ترون عينه كأنما عين مجنون karizar ne vidite oči posanika sallalvi salim kao da su oči budali jasno kažu tako da je omer radi allahu anhu rekao za posanika sallalahu alihi wa sallam i da me dužim ovu predaju došao je melek žibriim obavijesio allahu posanika što je omer radi anhu rekao da su oči posanika oči ludžaka pa je došao omer izvinjava se allahu posaniku međutim allahu gravi u anski ajet jahripune billahi ma'a kalu wa lakad kalu kelime tl kufri da zekrija ci se Allahom da nisu rekli, ali oni su rekli riječi kufra. Na taj način znači jasno Omer radijalulahu izašao iz vjere po njeom vjerovanju I mnoge, mnoge drugi draga braćo predaje po pitanju propinjanja ashaba jutrom i navečer. Kako je sunna voljena učiute arni večerni zikr koji je došao od Allaha poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Oni draga braćo imaju knjižice i vidio sam i svojim očima u Medini u gradu Allaha poslanika sallallahu alaihi ve imaju knjižice dove u kojima je sastavljeno sobanie athaba przeponyanie jutro i na wieci i na tajne acie przybliżaju allahu djalna szani i tafsir al-qumi w takuje predaja u bihar al-anwar dze drugi ja se nawodzi przycita powtórzy aisy radijallahu taala anha w komentarze qur'an sugayata w daraba allah matalan la'alla nabaw qimir oni na coi nie wierju primier gene noha i gene luta je primier primier aisy Da su one otišle u kufr. Allahu jebote, ono kako je otišla Nuhova ali sama žena, i kako je otišla Lupa ali sama žena. A pora je to što kaže mu Kefih rahmetullahi alayhi wa salatu u komentaru sure An-Nur, gdje je sada naj ajeta došlo po pitanju čišćenja, se nabij Allahu ta'al anha, majke pravo vjerni. Čije pravo je nad nama, draga braćo? Pravo veće nego naših roditelja. I neko da mi neko dođe da kaže da je moja majka, ili moja majka počinila glus نعوذ بالله سلم ورادلي قلت واني يترى من الى تحيطة ايش رضي الله تعالى عنها يتبليجوا يستكوها الله يقولوا لديهم ابنواد وردوا يستكاه جهدن كثير رحمة الله عليه وكمنتار سوري النور اجمع عليهم الان ساق تلك ابن اسلام رحمهم الله طاقبة ذات تلك ابن اسلام على ان من سبدها باناك قبودة يقصبوا ايش رضي الله تعالى عنها ورماها дина раناها إذا بده يتطور زبلود بعد هذا الذي ذكر في الايه فانه كافر ناكن اوله اش تو دخلوا القرانه في سوره النور هو نذيرني اذا شاف اذري برنمه معارض للقران ذات وسيست توتر للقران طلع تي تفسير مكثره ليتون 279 و 290 صفحه كاجي من هرتبو سون من سبع مما براه الله منه مكذب لله لاكونه اذا بده يتطور a išu. i bude opsovoje zbog onoga od čega je Allah očistio on je zanijekao Allaha وَمَنْ كَذْذَبَ اللّٰهُ فَهُوَ كَافِرْ a onaj ko zaniječi Allaha on je nevjernik Draga braćo ovo su bili samo neki izvodi i citati iz njihovih knjiga po pitanju ove ovaj akide njihove dogme po pitanju Athaba Allaha u poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam kako mogu da vjeruju draga braćo da se svi odnetroli ako opitate židove Ko su najbolji ljudi među njihovim ummetom? Reći će ko? Oni koji su bili u vremenu Musa, koji se družili sa Musaom. Ako upitate kršene, ko su najbolji od vašeg ummeta? Reći će halarijuni, oni koji su bili apostoli, koji su bili u vremenu Isai, koji se družili. Ako upitate šije, ko su najgoriji od vašeg ummeta? Reći oni koji su živjeli u vremenu poslanika sa Allahu alaihi wa sallam. Jer, draga braću, ovakvim načinom se želi upropavati Allahova vjera da se utjera u nađa Allahu posanika sallallahu alaihi wa sallam jer ako je Amer mislio posaniku da je lud njegov najduji saradi, najbolji prijatelj ako mu je bio nafik, onda je preći da oni koji budu iza preći je oni da zanigiraju Allaho posanika sallallahu alaihi wa sallam punihom vjerovan i punihom ma' al-hiber تجل الأمر من بعد الثواري وذيح الستر وانقشع الضباب وأفضحت الفعال عن النوايا كافتا موجه هو الضبرباتي كافتا موجه هو الضباباتي كادوز فيشني الله كاجد زجنراسيو أصحابه كنتم خير أمة مخرجة من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فادوسيثني الله سبحانه وتعالى في ثناي بئمه найбільي نار ودейна скупина найбілья скупина која ика дошла на ову земљу ви наређујете добро и одвраћате од зла како се може драга الله سبحانه وتعالى كاج والثابتون الاولون من المهاجرين والانصار والذين تبعوهم باحسان رب الله عنهم وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَذِكْرِيَ اللَّهُ يَفَوْارِئِ 1 انصاريه 1 koji sušli u islam od muhadžira i od ansarija i oni koji budu slijedili u tome dobro na tom vjerovani na tom putu kojim su Allah obećao Kur'anu, u koga vjeruju muslimani da im obećao djennet. I oni će dobiti djennet i posvjedočio im svoje zadovoljstvo. Zadovoljstvo nakon koga se nikada više neće rastrbiti Allah djel še'nu na ni. Jeste draga, braćo, obeća ime djennet. Khalidine fiha ebeda, za uvijek vječno ostati u njemu. Najbolja generacija ummeta Muhammeda s.a.w. jesu njegovi drugovi, jesu njegovi prijatelji. Allahu subhanehu ve sellelallahu alejhi ve šta je rekao Nemojte psovati moja ashabe. Nemojte psovati moja ashabe. To je znate li kome je rekao? Rekao je Kharijidin ibn al-Walidu koji je ubrijo Abu Rahman ibn Awfa. Opadajte su so bili ashabi. Tim da Abdul Rahman ibn Awf prije ušao u islam. Pa se posvađao. Zamirio. To je bilo svaki drugi čovjek. Draga braćo, zamirio je Haris Abu Rahman ibn Awf. Pa dolazi Allah uposani sallallahu alayhi wa sallam i kaže Halidu Ne mojte psovati moje ashaabe Ashaabe govori Spolajte kolika je razka bilak među sami ashaaba Allah uposani se obraća Halidu ashabu, Halidu, Tako mi Allah kada bi neko od vas Kod ste ušli u Islam Udijelio Na Allah on putu kao brdo uhud zlata Ne može dostići ovoliko Koliko bi oni udijelio ashaabi Pregrž zlata u svojim rukama Jer znamo, draga braću, da je Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam oprostio Hatib ibn Abi Belta izdaju koji je htio izda izdaja Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam. A vi znate šta znači izdaja, šta znači potpomaganje iskazivanje muslimanskog naroda? Međutim, Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam je oprostio Hatibu, radi Allahu ta'ala mu, zbog čega? Zbog toga što je bio učesnik bedra i rekao O Omer, zar ne znaš da je Allah, rekao Onima koji su učestvovali na bedru, radite šta hoćete, oprošteno vam je, draga braću. Zato što su oni uzeli veliki udio u širenju Islama, uzatiti Allahu poslanika sallahu aliju sallam, i da nije ni bilo nakon uzvišenoga Allaha subhanahu wa ta'ala, da li bih kod nas danas shvatio Islama, da li bih kod nas shvatio Allaha subhanahu wa ta'ala, ispoznao njega, ispoznao džennet, ispoznao džihannem, jeste draga braću. I to je ono što oni hoće. Hoće da nam ubahate sumnju u naše vjerovanje, u naš odnos prema ashabima koji su sačuvali Allahu vjeru. I na taj način doveću pitanje istinito sutra Sahil Buharije, Sahil Muslima, za koji naš narod ne zna drugu knjigu osim tu. I to na tome su odrasli naši djedovi i došla je Allahova vjera sa onim ljudima koji su nosili u srcu svoje ovako vjerovanje, draga braćo. I nima je uzvišeni Allah ko dali oslobađanje i osvajanje svijeta. Jeste, nije šija ma. Zato je Salahudine ljubi, nakon što je odbacio i odagnao krstačke pohode od Damanska i uslobodio kuc, rekao sada idemo na bafe nije, sve tu šija, koji došli u Kairo i koji su prvi napravili nevludu islamu 350. godine kako to navodivnu keziru El Bidajon Nihajer, sada idemo na bafe nije da ih protjeramo. Pa kada su ga opitali zar nije pređe da se borimo protiv kršćana i da još više odbijemo od islamskog svijeta, kaže ne, nema razlik između njih draga braćo, i kršćana. Tako je rekao Salahudine Jubi, velikan ovoga ummeta. Nije se draga braćo, zato što je 321. godine po Hidži došla grupa šija, kelamica se 20. Došla u Meku, ohalalila krva muslimana i prolila je i uzelicu hađaru lecer, koji je bio u njim i rukama više od 20 godina. Ukrali ga. Da bi jedan od njih popio se na vratak, ja bih rekao Jesu su ptice koje nose kamenje Ismijavao Kur'ane sallallahu ala abije. Jeste, draga braću, ovo je njihova dogma i ovo je njihovo akide po pitanju muslimana od ehli sunnete od džamaa. Pa kako onda, na osnovu se, draga braću, ujediniti? 96. godine pokušali su Turskoj da naprave zližavanje između ehli sunnete i šija, imamija. Da naprave simpoziju. jest trebalo prezentovati ideje o zližavanju ehli sunnete sa šijama. I treba izlegavati ovaj naziv šije, jer oni to vole, treba i nazivati lafibijama. Pa su htjeli da izliže, kada su trebali da klanjaju podne, predožili su da pređi pred džemat jedan od šija, jer je došao red da je kod njih klanja. I nakon klanjanog podne, ustao jedan od šehova i rekao, ljudi na osnovu, čega ćemo se mi ujediniti? Jer ovaj čovjek kojim vam je klanja, klanjao, klanjao je bez abdesa. A naše vjerovanje jeste da... Mi ne možemo kaći da oni po nema abdesom, nema abdes, ni oprav noge uopće. I suojedogni oni to nose. I mnogi drugi ajeti i hadisi Allahu potonika sallallahu alejhi ve sellem koji ne dvosmisleno upućuju draga braćo, po pitanju mrinu ashaba. Oni imaju još mnogo drugih dogni, još mnogih drugih teme stvari u svojoj vjeri. Jedna od tih teme i stvari jeste tokija. Tokija koja znači kako to navodi Al-Mufid, njeo šejh u dijelu Šerh al-Aqide sa duk Kaže da je tukja skrivanje istine, zatim skrivanje svoga ubjeđenja i svoga vjerovanja i pretvaranje pred onima koji suprotno tebe vjeruju, zbog toga da bi zaštitio svoje vjerovanje ili dunjalu. Ovako je njo vjerovanje po pitanju tukje. Eli sun nevođema priznaje tukju ali sa nevjernicima. أتوهي كبكاجو الله سبحانه وتعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاء ويحذركم الله نفسه كاجو الله سبحانه وتعالى نموغو بيانتي وزيتي نبيانيك زفريتلي كبودة تو راديو نيمسا الله مني كفرزي ذاتو بثماغاني نبيانيك كرشيانا يجي دوبا وبور بفتي مسلمانا يستديا وكو يزودي زفريت Doktora toga nije dozvoljeno učestovati u vojski i služiti vojsku među nevjernicima. Draga braćo, i da taj nacjeput pomaži oni. Kaže Allah, osim u slučaju ako se njih bojite, pa da se čovjek prekrije, da ne ispoljava svoje vjerovanje, da sakrije svoje vjerovanje od njih, da bi zaštitio svoj život. I to je ono, draga braćo, što je Ammar ibn i Asir, radi Allah, u taj vanhu, kada su ga htjeli ubiti ako ne bude postavljio Islam bioo ono u pitanju život pa da bi zaštitio svoj život on se pretvorio i rekao riječi kufra odnosno ostavio islam prijetim ali mu je sve ostalo smireno u ubeđenju i to je ono što kaže uzvišeni Allah povodom njega je objavio kuranski ajet illa man ukriha wa qaduhu mutma'inn bil osim ko bude prisiljen znači ali njegovo se je ostao u islam ovo je akida ili sunna te po pitanju tuke i pretvaranja a da vidimo kakva je akida rafidia po pitanju tuke Vidjeli smo znači iz ovej definicije njihovog šeha da oni se pretvaraju sa Ehlisunanetom al-đemaa sa vama neće nikada odmah početi a adshabe niti vrijeđati neće početi prezentirati svoju dogmu ali šta kažu? kažu da je Tukija sastavni dio ovo, draga braćo imana Tukija je rukn kod imana kako Ehlisunanetom al-đemaa ima šest ruknova islama oni imaju više od toga Kod njih islama i imana nisu kada kod zajedni sunete lažemaa. U jednom citatu kažu ovdje u svojoj knjizi da ruknovi imana jeste vjerovanje u imane 12. Znači, ko ne bude povjerovalo 12 imana, drago braćo, neće ući u džernet po njivom vjerovanju. Neće ući u džernet po njivom vjerovanju. Kao kod kršana, ko ne bude povjerovalo u isla da je Bog, da je razapet, neće ući u raz. Kao što je kod židova, koji kažu... Ne ući u džennet osim ko bude isa? Židov, dragi braćo, oni kažu neće ući u džennet. Oni ajku ne bude povjeru u mama. I to je njihov rukn. Sa sam rukomi vjerovanja njihovoga. Kaže Ibn Baba ej, u djelali ati kad na 114. stranici, i ati kaduna fi tuqya, انها واجبة. Men tarakaha bi man zala man taraka fara'. Kaže naše vjerovanje po pitanju tuqya. Jest Da mi vjerujemo da ona obaveza, vajib, kod njih. Men tlaka, ako bude ostavio je, kao da je ostavio namaz. Kaže as-sadik, kako oni to kažu, kako to bileže takođe Ibn Bava Wajh, Iman Vala Hdurhu Al-Faqif, drugi tom 80. stranica, tariku tukje, i tariku salaa. Da onaj ko ostavi tukiju. kao da je ostavio namaz. Čak ove iste riječi prepisuju Allahom, poslaniku sallahu a tl.v to dei alo po samin po što on to rekao takođe biljeđi kulejni u usul kafihu da jafer rekao inna tisata a'sharuddin fi tukiya wala din liman la tukiya tlaf val 90 90 binia vire kocija jeste pretvaranje wala din liman la tukiya tlaf nema vire iza je iz vire kone što modi tukiya pretvaranje U Sulu Keaf i drugi tom 217. kranica. Draga braćo, oni imaju dogmu zbog koje je veliki dio tako ovdje islam skućenjaka posebno tekfirio. Izgonio vjere. Koje je to vjerovanje? Vjerovanje koje se zove Ar-rađa. Oni imaju proživljenje, draga braćo, prije sudnjega dana na Dunjalu U svojoj dogmi vjeruju da će biti proživljeni. I to se zove dogma Ar-rađa. Slučajte, dobro da ne mislite da neko raže na njih. Iz ove knjige. Slušajte što kaže ibn Babaveh, u djelu El-Iqad, na stranici 90. Kaže: "Vjerovanjem u povratak, rđa znači povratak." Ali objasčimo definiciju iz njegove knjige što znači povratak. Vjerovanje u povratak je istina. I kaže ibn Tik, "Šejhihov, oi tafaqat al-Imamiyya na wujubi raj'ati كثير من الأموال." Složile su se, pazite, imaami je, imaami je. Što se složile u Todo ayoob wa za wierovati u povratak većini mrtvih. Ovo se nalazi u djelu Vai al-Maqalat, Transpedititi 1. Takođe kaže Izma usija al-Imamije, znači Izma da celokupni uči neka šija jeste wa anna min baruriyat madhhabihim da oni vjeruju u povratak na dunjaluku i to je neophodnost njihovog mezheba. Nije ovog vjerovanja. Šta znači to režava? Šta je to povratak? Slušajte dobro. Kažu da to znači povratak na Dunjaluku nakon smrti. I kaže Ibn Lefis da je ovo bio pravac. Samo Ibn Lefis je odlučenje kajh resumneta pojašnjava da je ovo vjerovanje bilo kod Arapa u Džahilijetu. Da su vjerovali takvi jedan dio Arapa u Džahilijetu. Prije pojeli slama je da će biti proživljeni na Dunjaluku. Pogledajte sada detalje neki. Ovaj povratak biće za tri grupe ljudi. Povratak svih 12 i mama. Svih 12 i mama vjeruju da se pojaviti da će biti proživljeni svog kabura na Dunjanuku presudnjega dana. Druga vrsta ljudi da će biti proživljeni svih halife od ahli sunneti vel jamaa koji su oteli filafe nepravedno šta. Ali bi Nebi Paulinu i njovi ostali 12 i mama. Što znači prvi jebu bek Jomer i, i Osman na čelu, a onda i ostali sa halife koje su ukrale i ostele i prvo tele hilafet od njihovih imama. Nepravedno. Šta će uraditi? Slušajte šta je cilj proživljenja prije sudnjega dana? Oni vjeruju da će to biti zbog toga da bi ovi 12 imama izvršilo odmazdu za to što su imali hilafet. I čak vjeruju da će mehdija, njihov Medija. koji oni očekuju, koji se nije ni rodio, draga braću, kako je to vjerovanje, nemo kukaviće i jaje koji su postavili, koji se nije ni rodio, oni vjeruju da će pojaviti njihov taj 12 imam, i koji će izvaditi iz kabura, a išu radiju allahu ta'ala anha, da ja bi izvršio na njoj šta? Kaznu za blud koju ona počinila. U jednom djelu jasno kažu, draga braću, da će polni organ posanika, sallallahu alaihi uvatsalnemu vatru, zbog toga što ima odnos sa Ajijem radiallahu teala, ne sallallahu teala, ne sallallahu teala, da nas sallallahu teala ću od ćemo što kaži za Ebu Hanifu, rahmatullahi aleyh. Za učenjaka, e li sunnete u Alđama, pelikana. I treća vrsta ljudi koja će biti proživljena, oni koji budu čisti i vjernici, a to su šije. Čisti i vjernici, a to su šije. I oni koji budu čisti i nevjernici. Da ne bi lagali na njih poljavati dijelo, evo ti, poljavati dijelo, Jel ja te kada dat, si također, i priča i nemoj se stiditi. Također, jedno od njih ovog vjerovanja jeste alzuhur. A to je da vjeruju da duše nakon što umru, mogu se pojaviti na dunjavuku ponovo. I to je nešto slično karmi. Ali ne vjeruju da može ući u drugo tijelo, ali vjeruju da se može prikazati i tako dalje, pogotovo i mami. I vjeruju da duše i mama koji su umrli, dolaze i mamima danas koji se nalazi na dunjavuku i govore i stvari, gajba tako dalje i tako dalje. I to je jasno, draga braćo. Komine, pogledajte. U Biharu na Noa, u njoj enciklopediji, Bakiran Metrici kaže, oglavlje, da imani dolaze na dunjavnog nakon smrti i da se od njih dešavaju čudne stvari. Na stranici 303. a 304. a 27. poglavlje. Draga braćo, ogromno djelov je ovo kažemo da oni smatraju da danas koji dopozna Mezheb šija, draga braćo, jeste ovo njeno djelo. U ovom sam čitao jasno kaže i navodi predaju da njihovi imami znaju gaj šta je bilo, šta će biti. Ono što nije bilo, kad bi bilo, kako bi bilo. Šta je ostalo više Allahu zb. od usabina? U ovom djelu također namode predaju da su njihovi imami stvoreni od posebne ilovaše i navode hadis. Od posebne ilovače, draga braćo, koja je bila ispod Arša, židovska ideja i zato šešt inutej mi je inute navodi preko 40 sličnosti između rap ljudi i židova. Preko 40 sličnosti. Da je, znači Allah stvorio njove imame od posebne ilovače, poznat hadis koji zove hadifu sine, hadis o ilovači. I iz takve ilovače stvoreni su njovi imami. I ovo, kako kažem, znači, navodi se U 27. tomu 33. 304. u pitanju mogućnosti pojave duša imana na dunjalu. Samo sada bih želio da zapomenem kakvu imaju dogmu što sam izradio u pitanju dogme njihove za islamski svijet. I šta kažu za Ebu Hanif, rahmetullahi aleyhi. Slučajte, draga vreću, šta kažu za stanovnike Medine i šta kažu stanovnike Meke u djelu, u sulim kafi, u lejini njihovog Buharija na stranici 709. W drugim tomie każą: "A Ruszami szebu min ehibum. Duśmanik i znad ušamu su Gori, odi zatiata, Gori to Krsiana. Wajnu Medine szebu min ehli Mekki. Tanoniti, Medine su, Gori, o Salonika Mekki. Wajnu Mekki, jespro na Billahi Zahra. Atanoniti Mekki, su nevjeriti koji cine jasno kupra u Allahu, u Ruszanu otore na Tibese." To każą na cztejte degite trani i w drugim tomie. Imam to Na 10. strani kaže: "Im na ela Mekke, ne govoruna بالله jehra, wan e la medine akbed men ehli Mekke, akbed men tebaini gwafa. Kaže: "Datoniti Mekke, cine kup, ne vjesu Allahu jas otvorenno. Besida. Ataniti Medine su gori pri davini, otanika Mekke. Gori su tanoniti Medine otanika Mekke da 70 puta. To je يدركوا في روانيا فلا يتشتكاجوا ثلاثة نهوبة ودعوا مرآة الوحوث جسرتي طوم سلم لسي درقة الترمسة قال لا تجوز الصلاة على المخالف لجبر أو تجبيه أو يعتزال او خارجي أو إنكار إمامه إلا لتقية فإن فعله يعني صلى عليه تقية لانه بعد الرابعة قال نيك دوزوالي وفاتي نمال إذا كنت فعله سنة ما فإنه دوزوالي نوزي ماكيمت Po nogama. Oni izma i mesti, ne prvo noge. Ko se ne slade stanima nije dozvoljeno. Međutim, njove, draga braćo, ove petre su različite zato što moramo imati na umu da ti je koji su u Iranu, a to se znači je o jedno drugo predavanje, koji su sada u Iranu sa ovim su dogmama, ali su još gori od ovih ortodoksa. Ovi su modernisti koji su nalazi na vlasti. Oni su još gori od ovih znači ortodoksa. Tako da, hodno ovome, da tradicionalisti, ili racionalisti, odnosno modernisti, neki od njih dozvoljavaju klanjati za sumnijom, a neki ne dozvoljavaju. Ali kaže ovdje, ako bude klanjavo, već ako mora, radi tuklje, da se prekvori, da ne bi otkrili, kaže, mora prokrijeti ga nakon četvrtog rekiata. Jeste te znači, ili pokvariti namaz za njim, ali da nastavi da se prekrije. I evo, ovaj Al-Harisi, navodi u El-Jatissam, mihablilillah, na 45. tranci, Allah džumenuli da ovi 12 i mama draga da što jesu ruknuli i mame dačno plađe jer džanuli mame wala Allah neće primiti djelo svojih robova osim ako budu povjerovali i mame i na kraju da Sloveni šta su rekli za Abu Hanifu rahmetullahi alejhi kuma ummat ahli sunneti wal jama'ati o imamet ummet da ga dače zbog njegove vrijednosti izbog mudrosti Allaha djelšanu, njegov mezheb slijedi veliki dio ovog svijeta, sunnata vojl-đama'a. I nikada nije bilo sporno. Sa 1200 godina kako se počeli pojavljivati mezhebi u islamu u okviru sunnata vojl-đama'a, nije bilo sporno. Zari će se u dijelu islamske države suditi po mezhebu Abu Hanife, koja je bio većinski ili će se suditi po mezhebu Ahmed i Muhambela, u dijelu Iraka, u dijelu Hidraza, iće se suditi po tiklu. Malika koji je bio u sjevjednom dijelu Afrike, ili će se suditi po Bezhebu. Imam Išafije koji je bio u, u, u, u južnom dijelu Afrike i tako dalje. Kolejete, jer mi se slažimo na temeljima, u dogmi, u akidu, u vjerovanju. To je radnika, draga braćo. Kolejete šta kaže za imam Ebu Hanifu, rahmatullahi aleh, u kafiju. Kaže da je Jafre, rekao jednome čovjeku je peo pokraj Kde se zzba. kaže los su dere. oć dati poka žili, one ko je odraćio da Allaho ijere, zati je povedal u od muhaniku i supljana seja ima u hadadiu. kode vi na tovo žema. u tomvremenu? kaži u tom momentu on sub bilnu Hauti um mezi do nutra. Pa rekao ovo su tikuji odrać od da Allahov ta odupputia Allah. poddivaju Allahu A u jednoj predaji sam od njih kažu Ebu Hanifa je najmoštije i najgore djete koji je tika na zamatskoj kugli. Zato što je, ali su mi nemao, veći nisli jedin njega. Njegov pravac u tiku. Kažu ovo su najgori jer kada oni nas jede ovdje ljudi bi došli nas pitat i udjeli bi od nas znanje. Kako to oni navodili lažno na ovoga čovjeka. Jesi draga braćo. To je njihova dogma. Za razliku draga braćo. S druge strane koga to vole šije i koga hvale. Uzeli su za dan ubijstva عمر إبو حبطابة رضي الله تعالى كأوه برزنة المنزلة في سداء وليتشاء إ سلبي وإيرانو دانو بإسه عمر إبو حبطابة إزوه إسه فى إيمانو إبو مقلو المجول في قولوبية عمر إبو حبطابة بابا شجعو بابا جنش قبروني فى غلوات إمام كودي قولوبية عمر إبو حبطابة رضي الله تعالى شجعو الدين بأون شخص hrabni čovjek u vjeri. Jeste, draga, znači to je zato što Amerimu Hattar radi Allah uništio njihovu Perzijsku državu. Jer su bili međusije da je Amerimu osvojio Perziju i tako da je ostala njihova zavis. Međutim otvoreno nisu mogli se boriti protiv Omera, pasu, prikriveno i tajno na lakav način ušli u Islam. I onda došli sa ovom idejom ilajeta. Ali je imao i paljuba Gdje bih su meni draga braću. Voli Ali ibn Jibhahaliba, voli Fatun, voli porodi su poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Više voli nego što to voli je Draga braću, to je naša kida, naše vjerovani. Ali vjerujemo da je mu Bekr radi Allahu ta'anu bolji od Ali ibn Jibhahaliba. I da je Omer voli I da je Osman voli od Ali ibn Jibhahaliba. Tek na četvrtom mjestu dolazi Ali ibn Jibhahaliba. I da je Allah poslanik nam naredio da volimo na prvo mjesto Ali i mi bih ga voljeli. Nemesi su postavili Allah poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam nam je naredio da volimo ovako i to je na ovom misli ummet, ehl i sunneta, lze i mi moramo da budimo na ovoj dogni i na ovom vjerovanju. Sto tlisi, draga braću, za ovaj put molim Allah zvičanu da poslovne tuju vjeru i da ustavimo na istranu vjerovanju يروان كانوا مستويو نش وكان محمد صلى الله عليه وسلم سبتويتين يا صحابه ورضى الله عن ولادي وشكروا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم Radijallahu anhum, wa radu anhu, wa aadzanahum jennatin tegri tahtan anharu kalidina fiha abada, zalikal fawzul azim. Allah je zadovoljam prvim muslimanima, muhajjima i jensarijama i svima onima koji dobra djela čineće, a i oni su zadovoljni nime. Za njih je on pripremio jennatske bašće, kroz koje će I want to show the action that I would like to know about it, so I've got to keep this place. Shalimun wa alhamu hijabu hijabu ghaniha طحت الفعال عن النوايا وللأفواه قد فضرت ذئاب أحقا يا بني قومي غواكم وأغاراكم سلامهم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة Draga braćeva, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema našeg očeračnjeg predavanja zove se Šizam na vagi Kur'ana i sunneta Allahu Bukharnika sallallahu alaihi wasallam. Razlog zašto smo se odlučili za ovu temu na prvom mjestu jeste to što se sve više na ovim našim prostorima pokušava proturiti literatura koja se više napada na naše temele vjere gdje želi tom proturinom literaturom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 već ta akada ta dogma nalazi uporište kod nekih ljudi do te mjere da se pojavljuju koje kakve svetve koje su nepoznate a sume to Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je u pitanju dogma šija kao dokaz dosta pročitaču svetvu koja se nalazi na jednoj od stranica na internetu na Islam Bosna gdje je nekako vijeće islamskih učenjaka koji sebe nazivaju svetva koncil odgovorilo na sljedeće pitanje pitanje glasi Da li se 12 imamske šije smatraju muslimanima? Koliko sam ja primijeti oni zgovaraju šehadet, klanjaju poste, idu nahađ i radi sve drugo što i ostali muslimani. Ali nešto i ekstra, ima ih i bosanaca kako vidim s foroma. Znači postavljač ovih pitanje da odgovori kakav je stav islama, kakav je širatski propis. Po pitanju 12 imamaca šija koji te još takođe zovu džaferije ili imamije, koji se nalazi trenutno u Iranu, i koji već djeluju na našim prostorima. Odgovor je sljedeći. U ovim teškim vremenima kada je jedinstvo ummeta stvar koja najviše dostaje muslimanima, najmanje nam je potrebno da iz doma islama izgonimo onoga ko ima pravo da bude pod jegovim krovom. Svako ko prizna Allaha za svoga jedinoga gospodara, privati islam za svoju vjeru i Muhammeda s.a.a. za svoga poslanika je musliman. Svako onaj ko ne negira temeljna imanska načela je musliman. Brat svakog muslimana, mu'min brat svakog mu'mina. Ovo je mjerilo koje trebamo općenito primjenjivati na svakoga, ne samo na šije, istina šerije, znači 12. imamce. Međutim, druga stvar je činjenica da mnogi šije činje stvari koje odobravaju Allah i njegov poslanik, ali ovi radnje ne dovodi u pitanje islam i ima njihova počinjivaca, nego ga činje grešnikom kao što je slučaj sa proklinanjem časnih ashaba. Ovo znači da je dužnost svakog svjesma muslimana da opominje počinjivaca ovih radnjih savjetujih, a ne da ih idući linijom manjeg otpora izgorni izvjeri, znači. I u jednom momentu nije došlo pitanje da li su oni nevjernici. Nego kategorično se tvrdi da su vjernici. Opravdava se ova stvar jer nam je potrebno jedinstvo ummeta u ovom momentu. Jeste, draga braće, Nam je potrebno jedinstvo. Ali ja pitam svi u nas. Na čemu ćemo se ujediniti? Da ne bi učinili nasilje narodu jednone, skorit ćemo se s njojim knjigama, citacima iz kapitalnih dijela koje oni priznaju i crpe iz toga svoje učenje. Poslušajte šta kaže... Niametullah al-Jazairi u dijelu Al-Anwar al-Nu'amaniye tom drugi na tranci 279. Kaže mi se sa njima misli na ihli sunna wal-žama'a ne možemo složiti na jednom bogu, niti na jednom poslaniku, niti na jednom imanu zbog čega? Zato što oni govori da je njihov gospodar onaj koji poslao muhameda sallallahu al alaihi wasallam, čiji je namjesnik iza njega došao Ebu Bekr a onaj gospodar koji je poslao Allahov poslanika Muhammeda sallallahu islam, čiji je zamjenik, nasljednik, Ebu Bek, nije naš gospodar, niti je taj poslanik naš poslanik, niti je taj zamjenik, nasljednik halifa, Allahov poslanika naš halifa. Jasno kaže ove riječi u ovoj svojoj knizi njivom šehr, Niametullah Zazairi. Na čemu ćemo se ujediniti? Da ne bi govorili, kažem, nešto iz svojih glava, vidjet ćemo stav islam ali Eli sunnete wa žemaa imama ovoga ummeta, koji su sačuvali Kur'an i sunnet Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Slušajte što kaže imami Buharija, za koga svi znate u dijelu Halku Af'ali i Raibad na stranici 125. kada je pitanju stav islamskih učenjaka i šarijanskih propis po pitanju šija ili imamija ili džaferija. Kaže imami Bukharija rahmetullahi alaihi. jedno mi je dali dalik klanjao za džahmijom. To je jedna sekta u islamu koja je negirala sva Allahova svojstva ili raf Njih oni koji za od Židovom i kršćaninom nima se ne naziva selam. Niti je dozvoljeno posjećivati. Nije dozvoljeno ženiti njihove žene. Njihovo svedočenje se ne prihvaća niti je dozvoljeno jesti njihovo meso. Ovo kaže Imam Buharija Ahmedullah alejhi. Učenjak Imam Malik koji je rekao za sebe nisam počeo izdavati fetve dok mi nije 70 učenjaka u mezdidu Allaha u poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem posvjedočilo da zaslužujem i da mogu da izdajem petve. Poslušajte šta je rekao Pogledajte u tepsiru im. Kefira, rahmetullahi alihi. Kod komentara 29. ajeta je surijel 5 sljedeći. Iz ovog ajeta je izvukao zaključak imam i malik u jednoj predaji od njega. Da su rapidije koje mrzi ashave, nevjernici. Jer ashabi zazivaju i nađućuju rapidije. Pa onaj ko mrzi ashave, on je nevjernik shodno ovome ajetu. Na istom tumačenju ajeta sa imam malikom se složio dio učenjaka. Tepsir im. Kefira, tom četvrti strana, 219. Također u od imam malika... Pominje, imam Evalusi u svom tersiru Ruhol Mani. Kaži, imam Kurtobi za ovaj komentar od imam Malika u svom tersiru. Nije poli rekao imam i Malik u svome citacu i pogodio je tumačenje komentara ovog ajeta. Jer ko bude umanio vrijedno samo jednoga shaba ili ga bude uvrijedio, on je odbacio ono što je došlo gospodara svjetova.